Ви добре засвоїли історію козацтва, графе. Вашими та месьє Вольтера з усиллями. Та якби ж мені було заради чого терпіти, я би терпів, шановний графе. Не сумнівайтесь, прошу. А так, Орлик лише рукою махнув. Коротше, я все частіше згадую ваші мудрі слова про те, що не варто втягувати сильних світу цього у справи українського козацтва. Отже... Мені лишається вдовольнятися становищем польського маршала. Ну, ще пак, святкувати весілля у Версалі, у присутності самого короля, такий честі багато хто може лише позаздрити. Тільки між нами, графе. Ну, ясна річ, Шевальє. Ця честь ніщо у порівнянні з повним крахом української справи. Сен-Жермен кивнув, не би підтверджуючи істинність цих слів, і мовив – Повірте, дорогі шевальє, всі правителі, котрі кинули вашу козацьку державу на поталу Росії, свого часу будуть покарані з неба. Вони або їхні нащадки, або їхні держави. Що ви таке, кажете? Здавалось, Орлик навіть трохи обурився. Я поки що бачу, що в Росії безроздільно володарює некоронований цар, призначений канцлером граф Бестужев-Рюмін, а він, між іншим, з легкістю користується макіевелівськими принципами, які ви, графе, так енергійно засуджували. І всесильний канцлер свого часу сьорбатиме горе повною ложкою, загадково сміхнувся Сен-Жермен, адже великий князь люто ненавидить його. До речі, шевальє, перш ніж перейти до своєї історії, скажіть іще що. Як вам подобається ідея проголошення спадкоємцем російського трону великого князя Петра Федоровича? Більшого ідіотизму неможливо й вигадати, тепер Орлик помітно повеселішив. Адже принц Карл Петер Ульріх виховувався як шведський спадкоємець, котрий люто ненавидить усе російське. Крім того, вся Європа знає, що він обожнює імператора Фрідріха. І знаючи все це – Приводити його до влади в Російській імперії? Як кажуть у нещасній нашій Україні, пусти вовка до вівчарні. Цілковито погоджуюся з вами, шевальє. Останнє запитання. Як ви розцінюєте шлюб великого князя Петра Федоровича з принцесою Анхальцербською, що у православному хрещенні дістала ім'я Катерини Олексіївни? Сен-Джермен так і прикипів очима до обличчя шевальє, котрий замислено тер підборіддя. «Хм, знаєте, шановний графе, я ніколи навіть до уваги не брав мікроскопічне князівство цербст. Аж надто воно незначуще. Так от, шевальє, моя вам добра новина. Ідею одружити великого князя Петра Федоровича з принцесою Анхальд Сербською. Підказав її імператорській величності Елизаветі Петрівні не хто інший, як ваш покірний слуга. Навіть попри погане освітлення було помітно, що на обличчі Орлика зобразилось повне розчарування, змішане з огидою. Ви, графе? Так, оскільки за таємним особистим дорученням імператриці півтора року підшуковував наречену для великого князя. Щось я не розумію. Чому це ви вважаєте цю звістку? Скажіть, любий мій шевальє, сьогодні у день вашого весілля ви хоча б трішечки щасливі? Навпаки, не трішечки. Сьогодні я дуже щасливий. Але це тому, що ваша шляхетна душа поєдналася з такою самою шляхетною душею? Ви, шевальє Григор Орлі, граф Делазіскі та Луїза Єлена – Лебрюн де Дентевіль, що називається «Одного поля ягоди». Але великий князь і спадкоємець Російської імперії Петро Федорович ніколи і ні нізащо за що не буде щасливим з дружиною своєю Катериною. Але чому? Та тому, що вона, як би це пом'якше сказати, коротше, шевальє, вона є тим, що польською мовою зветься «курва». Та ви що? Більше того, я впевнений, що рано чи пізно, але вона зжере свого чоловіка і не подавиться. Тобто, повірте мені, велика княгиня Катерина має такий характер, що не зупиниться ні перед чим, якщо щось або хтось стане їй поперек горла». Отже, ви хочете сказати, що спочатку великий князь Петро Федорович покарає Росію, а потім його власна дружина, велика княгиня Катерина? Так, шевеліє, саме так. Більше того, я буду не я, коли просватана мною за великого князя-принцеса не нагуляє дітей від іншого. А це означатиме, що царському дому Романових які від самої Переяславської ради і до Полтавської битви поступово підім'яли під себе вашу нещасну Україну, настане кінець. Адже інших прямих нащадків імператора Петра, окрім його дочки Елизавети Петрівни та онука Петра Федоровича, не лишилося. І доки Орлик мовчки перетравлював почуте, сен Жермен тихо мовив. Як я й казав – за все мають відповідати правителі, тож вважайте цю новину, любий шавальє, головним подарунком до вашого весілля і моїм скромним внеском в українську справу. А правий я чи не правий, побачимо згодом. Коли саме, пробелькотав Орлик неслухняними губами, якщо після всього вчиненого мною вищі сили дозволять здійснитись іще одній маленькій малюсенькій помсті тоді знатимемо, на те справді була воля Божа. Із загадковим виглядом пояснив Сен-Жермен. Хоча шевальє-орлик, ясна річ, не зрозумів ані чогісненько. Глава 10. Чого захоче жінка? Ну от, нарешті заснув. Скільки б він не жив на світі, сотню років чи тисячу, але ж рано чи пізно літа беруть своє». Пауль обережно підвівся, на це великий магістр не відреагував. Отже, справді заснув. Юнак навшпиньки наблизився до каміна, обережно підклав туди одне за одним три поліна. І тут щось примусило його озирнутися Так і є. Сірі з легенькою прозеленню очі принца пильно дивляться на нього – а може граф все ж таки спить, тільки з розплющеними очима? А як раптом? бліді губи великого магістра вже розтягнулись у батьківській лагідній посмішці, а відсобурчений палець вказав на його Пауля стілець. Юнак лише руками розвів, але був змушений повернутися на місце та продовжити запропоновану принцем дивну гру «Мовчанку» літо 1754 року від Різдва Христового Петергоф